Välkomna till Flamman. Eh, mm, vad heter det? Vi kallar det för Mediehuset Flamman eh, som idag har en livesändning tillsammans med dig. Mm. Vad heter du? Jag heter Algernsparty. Och du är. Och jag är riksdagsledamot för Vänsterpartiet Ja. Arbetsmarknadspolitiskt ansvarig. Mm. Och en sån som sprider vår nordkoreansk stämning på Twitter. Ja, det, tror, eller kanske det var Flamman som, som gjorde det. Genom att, Just det, att tycka genom att att jag skriva. var en bra person, Precis. i vissa Och sammanhang, det, <laughs> inte generellt. Mm. Och det mm. är ju det är ändå en utav... Alltså det, jag har ju skrivit en text mm. i veckans nummer av Flamman som kommer ut idag eh, som heter Vem är rädd för mm. Och den... Han, verkligen, eller mm. hur? Jag hade en som jag skrev förra veckan som handlar om Johan och Helios känsla för terror. Ja. Det var också det var mycket så bildningskomplex ja. i, i rubriksrättningen. Men i vilket fall som helst, det som den handlar om är ju inte det Twitterbråk som drabbade dig förra Nej. veckan. Utan den handlar om någonting mycket större. Men jag tänker för att tittarna ändå ska känna att de är med. Mm. Så kan vi ändå förklara det, att du, det som hände var att du kallade, du twittrade att ja, alltså, Alice Teodorescu var ja, högerextrem. Alltså, ja, inte sådär oprovocerat att jag vakna på... Nej, men det handlar egentligen om att, om att Alice Tedoresco hade hotade med att polisanmäla för förtal Jonna Simo på för, Som hade för att hon liksom hade gjort en så här bred tolkning av, av hennes och, och Ivar Arpys syn på, på muslimer. Att mm. de liksom efter det här terrordådet mm. eh, håller på och pratar om att, det, om, om att liksom, ja, underblåsa en mm. krigsstämning mm. Mot, mot muslimer. Mm. Eh, vilket ju inte på något sätt är, är konstigt och definitivt inte juridiskt förtal. Nej, absolut inte för alltså, mm. eh, och jag tror inte heller att de har anmält men mm. då skriver jag bara att, att det är ju lite, lite intressant bara som notera att eh, högerextrema eh, hetsanförare av typen mm. eh, mm. eh det. Är, de mest, är en subgrupp i samhället som är hört de mest eh, lätt mm. det är ju mm. uppenbart att är, de vill ju så fort man det. en iakttagelse Ja en, helt en, helt nyakttagelse, en. Eh, som eh, som då ledde till att eh, många från samma krets mm. Eh, mm. Eh, gick till exempel då. Niklas Svensson skrev ja. en lång eh, nyhetsartikel som blev längre och längre så att ja, fler dagarna att, han, gick ja. Han fick ju också då en kommentar ja, han liksom från satte ut sin frustration i omgången. verkligen liksom. Kanske man ska, mm. <laughs> det man ska. Mm. i omgången Nej, men det var, det var på många sätt en obehaglig ett drev. Mm. Mm. Okay. Och, jag... Och för att det också är dels för att de där håller mm. på så där också kommer det ju alltid då när det är just den mm. kretsen som, som äm, säger någonting mm. eller pekar ut en person som, mm. som kritikvärdig mm. så kommer det ju ett mycket stort antal mycket aggressiva eh, konton mm. som, som skriver massa eh, mer eller mindre rasistiskt mer, mm. men, men alltid aggressivt mm. eh, om att man är med i, dem i huvudet och mm. borde dra taget, så. Mm. Mm. Mm. Eh, Och det som jag tror att... Eh, eller det som gjorde mig för, mest förbannad och som gjorde att jag var tvungen att skriva den där texten, det var att det blir väldigt ofta så att... Nej men nu, det, var, det som liksom fick droppen att rinna över var så här att nu har statsministern uttalat sig, det de håller på med är liksom ett mindre drev mot mm. dig. Eh, och det gör, kommer göra dig omöjlig på massor. Eller mm. det är inte säkert att du behöver göra det. Men det är det de försökte med i alla fall. Mm. Och det är det som är så otroligt och obehagligt. Och då, eh, och då kändes det som att eh, nej, men då måste vi prata om vad som ligger bakom här. Mm. Eh, och eh, det var länge sedan det var, mm. vi skrev det. Mm. <laughs> så då tänkte jag mm. att det gjorde vi det. Men jag tänkte att det är det vi ska också försöka prata om mest eh, För... idag. Mm. Så jag, det, det tycker jag var väldigt, eh, alltså det var ju några som liksom på sociala medier, på sociala medier visar ju om mm. en bu eller bä om, mm. om det där, men, mm. men nyckeltvågan är ju eh, förstås det som du tar upp i den texten och det, det som vi eh, har försökt att skriva om under en längre tid därför att det är det som liksom definierar närmast vår samtid och den, den, den, den ändringen av det politiska landskapet som, som man, kan, man kan prata om mm. över en längre, längre tid som mm. nu kommer med stor intensitet i mm. Sverige nämligen att eh, den så traditionella eh, borgerligheten den som finns runt i och runt de, de eh, borgerliga partierna och mm. deras liksom, kringorganisationer mm. eh, att det finns en rörelse där mm. bland ganska betydande delar av den, den det fältet mm. eh, i en konvergerande rörelse med de, den typen av strömningar, idéer tankar mm. eh, som har eh, på goda grunder då varit kallade för högerextrema i Sverige och som har varit ändå eh, marginella i, i det politiska mainstream. Mm. Och som har funnits och då, hörs eh, och som mm. har funnits och, de, och, och, och, och som har funnits då, eh, runt Sverigedemokraterna men också runt sådär andra liksom, närmast underjordiska, mm. halmasistiska mm. äh, strömningar. Mm. Och, att, och det ser man i, i reaktionen också på det jag skrev, att det gick, gick nästan inte att skilja de två grupperna mm. åt äh, från varandra mm. i vad de sa och hur de liksom backade, upp, backade upp varandra. Och det är precis det som jag då, mm. pekar på när det gäller... Jag skrev när Tyder Eskola blev politisk chef redaktör mm. eh, på på GP att det var ju inte så väntat att att Sverigedemokraterna skulle få sitt första liksom mediala genombrott. Mm. Mm. Eh, i Göteborg, men det var ju faktiskt och då var det många som tyckte att det var överdrivet och att mm. det det är klart att det var liksom skrivet spetsigt, spetsigt, mm. men det var faktiskt precis det som hände. Det, mm. det var ju som att Sverigedemokraterna Fick en ledarsida. Mm. Kanske inte som varje dag som har röstat på Sverige. Pratar, men det är inte det som är viktigt Nej. utan som, som satte, satte och sätter på ett eh, egentligen mer låtående sätt än vad jag trodde kunde hända mm. då eh, deras frågor på dagordningen. Och i alla frågor. Alltså det går igenom i varenda text. Tycker mm. Jag. Mm. För det finns en, det, det, det är ju en, en mycket. Eh, sammanhållen världsbild. Mm. Sen är den obehaglig och och, och saknar fakta grundlag många mm. mm. gånger. Men, mm. men den är väldigt sammanhållen, väldigt på ett sätt genomtänkt mm. och går att och applicera på nästan vilken fråga Hur skulle du helst. beskriva den, den världsbilden? Om vi liksom... Mm, den, ja... Mm. Mm. Det, det är ju den innehåller en del element. Och mm. Det, det är ju, den, den, den bygger ju en del på ganska gamla, liksom klassisk konservativa mm. idéer om, om, om liksom vilka typer av gemenskaper som är möjliga mm. och en moralsyn där. Där fattiga har sig själva Att skylla, att skylla Och där, där all sorts Så att säga Frågasättande av, av Normer som närmast alltså, det är Många kan ju vara sekulära Men mm. det finns en idé om att det finns Av gud eller naturen given Social struktur Som individer kan liksom röra sig i Men som inte är bra Eller möjliga att, att ifrågasätta mm. Och när, när det försöker göra Så är det att Fånigt och eller farligt. Det är liksom det som är så mm. intressant att mm. växla med. Jag tycker att, att liksom att vi Genus, lär, ja. Genusvetenskap kan både vara det fånigaste, det mest meningslösa som finns, och ett stort hot mm. mot den västländska mm, situationen just samtidigt. Just mm. uh, och, och, och, och beroende så. lite på vem som framför de ja. sakerna, så Precis. blir det farligt respektive Precis. töntigt eller bara fånigt. Mm. Precis, och, också på, och, och kopplingen då till frågan, vi få om invandring är ju väldigt, väldigt uh, tydligt att det är, uh, det är ett väldigt... Uh, välfungerande eh, hot då, att använda mot mm. den här sociala, sociala ordningen, eh, alltså ruckandet. Mm. Eh, och så den är ju reaktionär på, mm. på en del sätt men, men eftersom det inte finns, många hoten är en av hoten är, är existerande en del är inte det mm. utan bara eh, påhittade. påhittade och gärna liksom och, och, och det är klart att i en, i en efterkrigskontext så, så bryter den ju mot en del av de saker som man ändå efter andra världskriget tyckte att dit går inte mm. den anständiga ständiga mm. Den gör ju det ibland mm. i, och i mer i, an, i vissa länder mm. än andra. Men eh, särskilt i, i norra och västra Europa har ju det varit eh, liksom lite sådär dit går vi i alla fall. Mm. beroende på liksom, den historiska efterlag. Mm, lag, ja, men precis och, och Ja, men och att det fortfarande har funnits människor som också har varit drabbade. Alltså det är det jag, mm. känner, jag upplever mm, det är starkt att så här, mm. nu i historien nu är mm. det så långt bak i historien fast det mm. inte ens är det det är väldigt väldigt nära. Um, mm. men det finns färre och färre som kan berätta mm. om, om det. Alltså mm. som kan vittna om mm. <laughs> saker som man. Jo, mm. det, det är ju en, en aspekt av mm. det faktiskt uh, uh, och så är det ju uh, liksom en Alltså, det är klart att på så har ju liksom många marxister sagt mm. under en period men att, att det är klart att på ett sätt eller på många sätt var ju liksom decennierna efter andra världskriget en parentes mm. eh, en väldigt bra parentes och, och inte något som man kan bara tänka att ja, men, kapitalismen kommer ändå alltså mm, så, mm, men, mm. men men eh, men liksom välfärdsstaterna eh, liksom materialisering av en, eh, idéer om mänskliga rättigheter, en alltså massa sådana mm, saker, mm. Eh, har ju hållit tillbaka eh, börligheten från att gå i, i en, en, en riktning där man använder alla möjliga typer av utom ekonomiska maktbaser för att säkra sig mot att den, de ekonomiska hierarkierna ifrågasätts. Mm. Uh, uh, och uh, det, uh, det, det som håller dem tillbaka uh, vittrar i lite sönder, då får mm. vi idag då får vi väldigt allvarliga obehagliga mm. uh, rörelser. Sen så är det klart att liksom, uh, de mothållandade krafterna har, har ju försvagats. Mm. Uh, det är ju uh, det är klart att liksom, förändringar på arbetsmarknaden som är en facklare som skriver tillbaka socialdemokratisk kris över. Hela Europa och det faktum att, att vänstern bara fläckvis har kunnat vara... ...ett, ett, ett, ett massa alternativ... alternativ precis. Mm. Äh, ...gör ju att det blir äh, svårare mm. att möta. Då de, de, de, de, de slår det igenom mm. äh, mer. Precis, och fascisterna har ju liksom alltid äh, haft... Eller så, så har jag i alla fall tänkt liksom, arbetarrörelsen äh, som sin främsta fiende. Mm. Och att i det läget då när arbetarrörelsen från högen har blivit liksom så pass decimerad. Mm. Alltså om vi pratar om facket och fackets mm. inflytande på eh, i arbetslivet till exempel så är det ju eh, väldigt, väldigt tydligt att mm. arbetarrörelsen som helhet är eh, försvagad. Mm. Eh. Det, det, ja, det är en jätte, jätteviktig poäng. Och mm. det är ju, en del har ju pekat på det eh, att det här som händer nu på ett sätt mm. är, är liksom... Eh, priset för, för nyliberalismen. Mm. Och det är ju sant, och i det så, så, krock, så blir ju också en, en del liberaler blir ju liksom rädda och tänker vart, vart tar det här vägen? Mm. Man kan inte kontrollera de populistiska krafterna mm. medan en, en del andra inom det borgerliga läget så att säga, eh, bara byter fot. Och, mm. och det gäller ju särskilt de som inte har en massa, massa politiska ideologiska låsningar, det vill säga näringslivet. Mm. Och det, jag tycker det, det är det mest talande mm. och viktiga och problematiska och hotfulla mm. som har hänt eh, i, i när i svensk historia, det är ju SDs, alltså det är ju Svenskt Näringslivs- gans, och Allmegas ganska direkta, ja, oblyga eh, mm. eh, sätt att liksom, vinna över SD, på, mm. för, för, till att börja med för, för det här med minstare i, i, i välfärden, mm. men också för, för, att, för att ekonomiskt höra till, till, till, mm. eh, till det liksom, borgerliga blocket. Mm. Det där är ju, jag bodde i Norge, mm och genomlevde exakt mm. den, den, den förändringen. Mm. Alltså, ja, visst, det finns skillnader att mm. främstetspartiet har funnits i 40 år men, mm. men, och inte har nyansiska mm. rötter, men, men det är precis, precis samma förändring av det politiska ja. landskapet. Och näringslivet Näringslivet den, går, går uh, först. Mm. Uh, det högerparti, stora högerpartiet är det parti som, som gör liksom, målvär eller gör mm. sig till förutsägare för sig? Den, den, den tonpunkten de mm. börjar mittenpartierna ännu mer liberala i, i mm. i här, eh, avvisade helt mm. först och sen till sist så accepterade mm. man det, och det blir, som nu Nöterligt är, liksom. är regeringsunderlag mm. för mm. en regering som består av höger och ja. Nej men och, och frågan är för någonting som ändå skrämmer mig är att de liberaler som jag ändå trodde skulle mm. ha kvar sin som man har upplevt mm. som en ideologiska och som liksom grundade mm. på något sätt också lämnar, eller liksom också byter fot, mm. och att det är på något sätt... Eh, nej, men det var... Andre Walden skrev det här med Timbro... Mm. och Gjorde den här, här skärmdumpen på Timbros eh, sida. Eh, och Timbro har man väl aldrig hållit högt så. Men de har ändå utgett sig själva för att vara så här, eh, liberal ...liberaler. Eh, och så har man liksom bara kultur och, och det är mm. bara de frågorna liksom. fluffet. Mm. Eh, det är ju inte fluff. Men, men Nej. Liksom... Ja, du, du har ju den där eh, utvecklingen. Du, du, du, det där är ju väldigt bra mm. påpekar. Men jag tänker tidningen ni och mm. det gänget som fanns där. Mm. Eh, där, där kunde man ju i, till den början egentligen liksom, här båda de här strömningarna. Mm. Mm. Eh, och sen. Under, och, och ibland och ganska länge går det ju, går det ju att, att sammanföra det med Timbroj som drev, eller Svenskt Näringsliv som mm. för länge sedan kunde prata om fri invandring och citatecken som egentligen alltså, liksom ligger lite nära det som sänt. Mm. Och det går ju naturligtvis mm. att och ganska länge göra för, båda, göra båda och. Mm. Men när det är liksom ändå, där finns det uppstår mm. så är det klart en del som liksom går, mm. ganska många, mm. de flesta skulle man kunna säga ändå. ...riskerar att gå med, med den, med den liksom... Eh, ...Ivar Arpipagel-Arnoiding-linjen snarare än Johan Norberg-linjen. Ja, för där. jag tycker mm. också att det blir väldigt tydligt att där finns det en konflikt, mm? att de inte liksom men... längre pratar med varandra, i princip. Liksom, ja. och att... Nej, men så är det. Där finns det en konflikt, mm. men, men, men uh, det är ju... Uh, Alltså, så om man säger att puddingens bevis ligger i ätandet så är det ju ändå, liksom det, när det är makt och pengar som mm. talar, så är det mer av mer av normaliseringen. Av, och det tycker jag var intressant också eh, med de här reaktionerna på, mm. på Teodorescu, att, mm. att jag menar Helmersson skulle, på, på det Jensson skrev om mm. honom där, han skulle säkert liksom han är mm. inte helt nej. på hennes nej. linje mm. och det är ju det är inte alltså men inte det men, men men men ändå utifrån det där äh, buttra vänsterhatet mm, så landar man ändå i att nej men hallå nej, men då då kan man inte gemensam... kalla henne för högerextrem för vad är jag då mm. alltså, det, mm. <laughs> Nej men exakt och det blir ju det som och det är där återigen eh, fascismens främsta fiende arbetarrörelsen mm. och liberalernas också eh, mm. när när när liksom hot och hat liksom vågen ändå går mm. när den liksom ändå håller på vögjer då kan man inte gärna stå där och putta på mm. lite till liksom Precis. för att det är det är bekvämt och det är, det är man ja, jag vet inte det är liksom de framstår som jag vet inte om de hälmer som framstår som en vinnare men Nej, men han är liksom lite jag som jag vet, en men... mobbare typ ja som samtidigt, ja så det är många Jo, det blir liksom en, en tydlig... Att man inte ens då kan stå mm. ja, upp för. Att man inte ja, ens exakt. då liksom, uh, inte ens när läget mm. finns. Här har du det här, här har du terrorist mot Esbati. Här har du den här politiska ja, utvecklingen. Så, mm. här har du Vad är det som är problemet? Är det problemet att, att uh, Esbati kallar... Till Resko för det här. Eller problemet liksom. ja. det, Den utveckling vi har. Jo, men precis. Det är som att, så här, Och då menar han att de problemen är lika stora. Det var ju ja. det som han svarade på min text. Liksom att så här, Måste man välja? Det ena är lika stort problem som det andra. Ja, precis som att liksom, om man har på så är det minst lika problematiskt om man svär under mm. tiden. Det är, mm. Liksom, mm. Nej, men det är, det är, ju, en ganska, det är en ganska slapp. S, ja. Slapp hållning rent intellektuellt. Ja. Ja, precis. Det, det är liksom mer, mer så här butter på middag hållningen <kör> <kör> än, än politisk. Ja. Ja, ja, verkligen. Ja. Ehm, nej men, och, jag tänker inte avkräva dig några svar här nu vad vi ska göra åt det här. Men, men om, när man pratar om liksom arbetarrörelsen och eh, mm. behovet av skyddsvallar mot fascismen. Mm. Mm. Eh, så, eller det är ju det som måste vara svaret. Mm. Mm. Men de inom vänstern som säger, vad är det här för överbyggnadsjafs? Mm. Överbyggnadsvänstern, flammar är den nya överbyggnadsvänstern? Fick ja. jag höra nämligen när jag hade skrivit den här texten. Jo, ja, men det är lite så här... Eh, att det är bra om man ska vara kritisk, så man liksom vet vad, vad man pratar om. Mm. Eh, det, det, ja, det, dels det. det är ett, mm. Alltså ö, överbyggnad... Eh, är ju en, en, ett ganska allvarligt missbrukat av den marxistisk historia. Mm. Eh, det är ju självklart så att, mm. att det finns eh, eh, att man måste söka materiella eh, lösningar på eh, de här problemen. Det betyder ju inte att det är oviktigt vad som sker i eh, i eh, liksom, eh, man säger, liksom massmedier till exempel. Mm. Därför att eh, All organisering eh, sker ju eh, till exempel utifrån att man utifrån de materiella förutsättningar man har eh, hamna i situationer där man, där man tar eller inte tar steg att göra mm. det, eller det andra mm. och andra saker. det är klart att, att, att om eh, att särskilt alltså, vår förståelse av, av världen mm. och av andra människor i den är mm. ju i mycket, mycket hög utsträckning baserad. Eh, på vad vi läser om eh, händer i världen, mm. vad vi mm. ser många mm. gånger på tv eh, mm. eller sådär. Och sen så vad vi tenderar att se på, vilka, under vilka förhållanden vi gör det, det, är ju naturligtvis allvarligt väldigt påverkat av vilken jobb vi har till exempel. Mm, om vi eh, sitter och gör podcast oftast mm. eller om, om vi håller på och, och vårdar äldre till exempel nästa mm. bästa del av dagen mm. så är det klart att man konsumerar medier på olika sätt. Mm. Eh, och det är ju högst, högst materiellt. Alltså mm. på, på bara om man, om man ser liksom långsiktigt så, så är det ju eh, eh, så går det ju naturligtvis inte eh, och knappt på kort sikt att, att möta eh, det är inte, fascismen ska inte mötas med, med argument på det sättet att liksom jag menar, det, är inte, det är inte en missuppfattning som man <laughs> behöver liksom lösa Nej. för att Nej. folk inte ska vara fascist. Utan men det gäller att, att förändra de, de strukturer som gör det lättare att att reproducera uh, uh, reaktionära ståndpunkter i folks uh, medvetande. Folks medvetande. Mm. Uh, och det har ju att göra med allt från arbetslivet till mediet. Alltså, mm. mm. uh, men, men om man, om man, om man ändå liksom tittar på vad, vad, kan man, vad kan man ska av vänster göra, så tror mm. jag att det, det är väldigt, väldigt viktigt, det, eller avgörande. Mm. Att uh, det finns liksom två ben här. Mm. Det ena är ju att. Uh, Hela tiden stretar mot den, den här liksom, eh, etnifieringen och kulturaliseringen av, av varje social eh, konflikt i, mm. i det här samhället. Så är, är problemet eh, bostadsbrist så, kan, så, eh, så ska man bygga fler bostäder. Inte mm. tänka, oj, om inte man hade kommit så hade mm. det varit i alla fall lite mindre. Mm. Så, om problemet är att arbetsmarknaden är, är, är, är, är alltså att, att det är folk med väldigt dåliga villkor och löner. Så, så är svaret naturligtvis att man ska stärka arbetsrätt och, och bättre organisering på mm. arbetsmarknaden. Inte att säga att vi antingen löser det med, med att låta invandrarna göra, uh, göra de, de dåliga jobben, alternativt säga att vi kastar ut alla invandrar mm. så får i alla fall vi göra de mm. dåliga jobben. Alltså, mm. det, det är två, två helt, hela tiden två olika sätt att liksom mm. närma, sig, närma sig frågeställningen. Mm. Det är det ena benet, men det mm. andra benet är ju naturligtvis en, en, en, en liksom konsekvent, Eh, antirasism och, och, och det är ingen överbyggnadsfråga, det är en avgörande fråga för vad, vilka liv vi lever och vilka möjligheter det finns för eh, organisering på mm. arbetsrörsens grund. Mm. Det, är ju, det är ju inte så mm. att vi kan bygga en stark solidaritetsrörelse eller arbetarrörelse om eh, eh, en hel del av de människor som, som ska vara med i den. Se som andra klassens medborgare mm. dagligen utsatta för, för diskriminering och nedtryckning på mm. arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden, på krogen, när man, eh, när man läser om sig själv mm. i tidningen, dagligen beskriver sig själv, mm. sitt barn, sina föräldrar mm. beskriver som problem i mm. det här samhället. Det, är inte, det kommer inte människor att acceptera. Alltså det, kommer att bli, eh, det kommer att ta vägen på olika, på sätt. olika sätt. Ibland konstruktiva, mm. ibland helt destruktiva mm. sätt. Men, men så, så är det ju. Mm. Och vi vet ju, jag menar, det finns ju... Eh, vi har ju exempel både från Europa och USA mm. om, om hur, hur avgörande det är att, att liksom inte tro att äh, om liksom, äh, alltså det är inte fråga om etnicitet och kultur utan det är fråga om rasism, mm. det är fråga om hierarkier, mm. Mm. Om, vi, om vi bygger hierarkier äh, som är som är, byggda, som är baserade på på religion eller på, på, på hudfärg eller på, mm. på, på eh, så. Mm. så kommer det att eh, vara, eh, vara en, en medveten och välorganiserad mm. eh, elit som vinner på det. Mm. Det är inte vi. Det, och, det är högen. Det, eh, och, och det som har varit arbetarrörelsens liksom framgångsgrej eh, mm. är ju just precis det att eh, man håller ihop och att. Ingen tar lägre lön än den andra, ingen, mm. eh, alla bostäder ska vara lika bra, mm. eh, ingen ska bo i några eh, alltså att, att Det ska vara, mm. eh, det har ju varit den, den liksom, till skillnad från många andra länder där man har minimilön, där man har eh, liksom social housing, alltså den formen av lösningar. Eh, men eh, då ställer man sig ändå frågan, eh, arbetarrörelsen, Eh, har ju sitt stora parti i, i regeringsställning. Mm. Eh, och, och ja, det är ett eh, knasigt och jobbigt parlamentariskt läge. Mm. Eh, men tror du, att, tror du att det är så att man inte riktigt har förstått eller... Alltså att man inte riktigt har förstått allvaret mm. eh, så att man vill utgöra den där skyddsvallen eller tror man inte att den behövs än? Eller... Eh, eller liksom, ja det är svårt att få igenom olika saker på grund av det parlamentariska läget eh, men att man inte ens tar strid. Jag blir väldigt inspirerad av Jeremy Corbyn mm. eh, och känner mm. bara att så här, här, mm. det här så här kan man också, även om han inte kommer vinna valet så kommer mm. han ha vunnit liksom, Exakt. med Exakt. en massa saker. Han har vunnit över sitt eget parti, sen får man se om de liksom kommer om högern i det här partiet kommer hålla sig till det. Men, men liksom han, mm. han klarar ju av saker genom att vara vänster. Och, och socialdemokraterna i det här landet mm. eh, vill vara mitten. De vill mm. vara mitten, de vill stå still. Mm. Eh, eller i alla fall så som jag tolkar liksom statsministern när han säger jag vill vara i centrum av mm. svensk politik. Jo, det är, jag håller med dig om det nästan allting. Mm. Det är, alltså, i slutet, jag, alltså, jag vill också vara i centrum på svensk politik, och, äh, så att det... Det är dum, det, det, det, är, alltså, det är, men, men, Men däremot så gäller det ju, den här idén om att mitten är liksom en slags plats som finns. Jag känner ju att det bara hittar den. Mm. Det är det som är problemet. Mm, alltså. mm. mitten är ju resultatet av en politisk dragkamp mm. Sen är det ju jättebra om man som ett stort parti måste vi försöka vara i den. Så, så är det. Men, men, jag, jo, men om man jag, då jag... inte gör någonting för Exakt. att när, när man, det politiska ändrar... landskapet Exakt. redan har förflyttat sig hit så är ju mitten helt och något mm, annat. Precis. Ähm... Ja, och det, det tror jag är helt, helt korrekt. Sen tror jag alltså det, det, är ju, det är ju sällan så att det är liksom endimensionellt och det, ja. det politiska liksom, dragkampen. Det kan ju finnas liksom olika dimensioner där man ska liksom försöka samla majoriteter. Mm. Men en sak som ju har varit tydligt med både Corbyn, med Sanders mm. USA och med många andra sådana här mer lyckade vänsterprojekt av mm. olika slag. Det är ju att en helt avgörande aspekt i det, det är ju att, att bara skapa en... en Trovärdig mm. känsla av att det, är, det går att förändra mm. saker. Att det finns hopp. Mm. Jag brukar alltid tänka på den här eh, jan om, om hur det var efter andra världskriget, så, där kommunisterna, som ju var det bredaste, mm. mm. då arbetarpartiet. Eh, Eh, Kunde ha de här eh, som, som, som när morgondagarna sjunger mm. som idé. Eh, som, som liksom idé. Mm. Och det är klart det är ju helt när, när hela Europa är ödelagt så har det lite bättre klang, så där, eh, och lite större förståelse för att man vill ha något helt annat. Ja. Men även nu mm. så är det så att den här idén om att saker behöver inte stå still. Det mm. behöver inte vara liksom någon så här permanent revolution eller trotsk, liksom, utan det är bara, bara att, att vi, vi, vi kan bättre mm. tillsammans. Mm. Den är ju jätteviktig mm. att få, och då måste den ju vara trovärdig, den måste vara grundad i politiska förslag, mm. men också grundad i liksom en, en manifesterad vilja, inte mm. bara enskilda politiska förslag. och mm. Det tycker jag har varit liksom det som var, när det lossnade till sist, när de inte, liksom, hade inbördeskrig och högvarande ryggen mm. bara i, i, i Labour. Ja, de presenterade valmanifäst. Den är inte, liksom, det, är inte, inte det mest radikala. Nej, men den är välformulerad, mm. alltså, det har några punkter och den, mm. den, bygger, den har en röd tråd mm. liksom, för, för alla, inte för, för några få. Mm. Så ty, tycker folk, och inte minst unga människor mm. att det, det här är väl liksom jättebra. Mm. Eh, och och där, där tycker jag att det finns... Eh, Ja, en del där, att göra. En, där finns en del mer att önska av den socialdemokranska partien. Sen, sen vill jag ändå. Mm. En sån, så jag, mm, det där mm, dyker mm. upp och jag tycker att ni skriver om det ibland, mm. så jag håller ofta med ibland mm. inte. Mm. Eh, en sak som jag tror man måste se att ändå är såhär, när, man, när man tittar på andra länder så måste man se vad är likt och vad är olikt. Mm. Och, och, och en sak med, med Corbyn som skiljer det från, från vänsterpartiet, till exempel. Jag är socialdemokrat och socialdemokratiska parti. Mm. Eh, men de, de ställen i, i Europa där, där vänstern har liksom fått, gått framåt på en, en radikal politik som, mm. är, som är väldigt kritisk mot, mot socialdemokratisk, mm. eh, det socialdemokratiska partiet, mm. eller i alla fall liksom inte mm. har med det att göra, mm. det är ju länder. Där, där Socialdemokraterna har imploderat helt och, mm. och de har gjort kunnat göra det, eh, lite med, alltså Holland lite skillnad, mm. men, men i alla de andra länder som är i södra Europa mm. och Frankrike mm. så har vi ju att göra med socialdemokratiska partier som har varit mycket stora i val, mm. men som har var ett parti som saknat organsk relation till arbetarrörelsen. Mm. Alltså i Frankrike var Just det, var det. Under, alltså, Dels har ju svaga fack mm. eh, och dels har, så har ju Socialistpartiet nästan helt mm. saknat inflytande. Det är kommunisterna som var det stora liksom, mm. fackliga arbetarpartiet. Ja. Eh, Spanien, eh, inte riktigt lika tydligt, men ändå ett, ett parti som bildades liksom efter kriget. Mm. Då, efter diktaturens eh, fall. Och, och Grekland, samma sak. Mm. Alltså mm. nybildade partier. Ofta rätt liksom, klanmässigt byggda, närmast som i Grekland, mm. eller väldigt korrupta. Mm. Och folk uppfattar det som korrupta, rösta mm. på dem ändå. som mm. slutar man rösta på dem, kan de gå från 40 till 7 procent. Mm. Så är ju inte mm. det, Socialdemokratiska partiet. Det gillar man än kan tycka om det liksom, från mm. det ena mm. eller andra håll mm. Och det betyder att vi har ett annat läge i Sverige. Mm. Och vi, har liksom, vi i Vänsterpartiet tycker jag har en, har en uppgift förstås att... Eh... att... Eh, vara ett tydligt alternativ. Mm. och då måste vi förhålla oss till det läge som är i Sverige. Mm. Och där gäller att många av de här precis, tendenser som du har beskrivit, mm. Då, mm. Som, de är samma, mm. de kan ses i USA, mm. i England, mm. i, i Frankrike, mm. i Spanien och i Sverige. Mm. Men en del saker är annorlunda också, där är ju socialdemokratiska partits position mm. Och konstitution. Mm. Men just, just därför, för mm. att Socialdemokraterna är ett eh, annat parti, mm. eh, så menar jag också, eh, och det är därför som alltså, Flammans ledarsidans kritik mot Vänsterpartiet varierar lite efter, mm. efter hur läget ja, ja, ser det, ut, och det är så det måste vara. Mm. Men och, och just nu eh, tror jag inte att det är liksom, rätt läge att bryta med regeringen. Eh, Däremot så, så måste man ju också ställa en socialdemokrati av det här slaget mot högre standard. Liksom. Ja, ja, mot, högre, mot högre måste ha högre förväntningar mm. på ett sånt socialdemokratiskt parti som inte är korrupt, som fortfarande har anknytning till arbetarrörelsen. Varför gör ni i sådana fall alla de här sakerna? Ja. Som är liksom... Eh... Ja, alltså missförstå mig. Jag är mm. sur hela tiden. <laughs> så. Yeah. Men, mm. men också glad. För mm. det ska man vara. Det ska Gladast man. Gladast vinner. Så ja, mm. så det, det är två bra... Jag menar bara att eh, eh, i den... Eh, då måste man också ha en värdnad inför liksom den politiska diskussionen. Mm. Och det politiska, liksom, inte bara spel <laughs> eh, som jag tycker att Socialdemokraterna ägnar sig åt liksom allt för hög grad. Mm. Och där tycker jag att, att där finns det en hel del mer för vänstern att göra mm. än vad man gör idag. Mm. Och det är, det, som, det är väl det som vi försöker lära ut. Det är en viktig påminnelse och jag mm. menar, när, när det gäller synen på vad som är. Redan, alltså spel kontra innehåll, det är ju det är också på parlamentariskt nivå mm. väldigt tydligt. Mm. De gånger som politiska frågor, det kan vara samma politiska mm. fråga, diskuteras utifrån det här spelperspektivet, mm. då, det, då går det dåligt mm. för oss. Mm. Och när, eh, det tar vinst till välfärden så, mm. Alltså när det blir speltor, vem tar vem och mm. vilken fråga, när ska den göra utspel om det här? Mm. Mm. Eh, det har vi, vi försöker ju förstås vara med där också, mm. men, men det, det blir svårt och det är inte där vi vill vara. Men däremot så fort man pratar om ska, vilken grundprincip ska det gälla för, för sjukvårdens organisering? Eller är det rimligt att, att vi har betygsinflation eh, samtidigt som vi har sjunkande kunskapsnivå? Mm. Uh, och vi har lärare som uttalar sig sjuksköterskor som uttalar sig mm. uh, istället för liksom, politiska uh, kommunikatör <laughs> då blir det mycket bättre mm. då, då, då har vi mycket rättare för att ta argumenten och, och, man når, och man når också andra personer ja. mm. uh, med den sortens uh, kommunikation det tror jag verkligen uh, okej, okay. uh, det som uh, man, jag tänker att vi kan sammanfatta lite grann vad vi har sagt, uh, Twitter Mm. En, en smal... <laughs> jo, en, men det är precis som ledarsidor, att ja, du liksom får ringa på vattnet. Exakt, och, det, och därför är det viktigt. Mm. Kan man ha något, kan vi ge något tips till någon på Twitter? Kan, ska man, ska, ja, ska man, ska man jag ja jag Men jag menar ärligt, en sak som jag... Jag, jag började ju blogga 2005 och har liksom följt märkliga liksom, egna dynamik. Du har verkligen ett med liksom, långt jubileum med, ja, med Twitter. Ja. Ah. Mm. <laughs> uh, och, och det jag ser mm. uh, det är ju att det, det, det finns ett sätt som de på högerkanten jobbar på. Inte så att de sitter och bestämmer mm. utan det, det blir så, men mm. det är så. Mm. Och det, det har varit så många år. Mm. Som vi kan naturligtvis inte kopiera det på vänskap därför vi har en annan liksom människosyn och samhällssyn. Mm. Men vissa saker kan vi faktiskt se att eh, till exempel att de sällan bråkar med, med varandra om skitsaker. Mm. Eh, att man stödjer de personer varandra. som blir utsatta för mm. kritik. Mm. Eh, att de liksom sprider varandras grejer mm. att man inte är så inte så jävla idealistisk liksom individualistisk och och och, mm. Alltså, mm. och det ger det är ett sätt att vara mm. politiskt aktivist och det är egentligen lite paradoxalt att mm. det är de som gör det de mm. som är, är på något sätt liksom vänsterns i, alltså vänsterns arbetare, mm. styrka i IRL äh, är precis <laughs> har ju det. varit mm. det mm. mm. Medan... Och, och och och det det märks. Man märker att folk tröttnar mm. eh, på, på vänsterkanten, folk, ja, man orkar helt inte, täckligt, orkar inte och, och jag menar, det är inte säkert att alla ska vara på Twitter liksom. det, det ska man väl mm. kanske inte vara, mm. man blir ju lite konstig i huvudet av det, men, men, men när, man, när några väl är det på, på, på Facebook här, mm. så, så, så tror jag det är viktigt att stötta varandra mm. och, och, och viktigt att liksom, mm. Skapa liksom hype, kring grejer som precis, idag som är, Och det som... finns ju en del sådana alternativ, mm, mm, mm. särskilt i den andra mm. kampen. Det tror jag är väldigt eh, bra. Ja. Jag tror mer av det. Och jag tror, mer, precis, att vara, om man nu vill vara på Twitter, mm. eh, det är ett fritt val. Mm. Eh, mm. Men, men om man nu vi vill vara det, ja, det är vi är för fria val, ja. eh, Och om man nu vill vara det så kan man ju tänka på det, att ryggdunka varandra, mm. att dela varandras texter mm. hjälpa varandra när man råkar ut för kanske inte alltså trollen kan man ju bara jag bara blockerar ja, block, block, strategin liksom ja. men om man då hamnar i en diskussion med eh, Ivar Alpi då kan man backa upp varandra mm. eller liksom vad det nu skulle kunna vara för någonting så det tycker jag är ett väldigt bra tips mm. eh, från eh, oss till er och ehm, i övrigt så typ, organiserar dig. Är det ett bra tips mot rasismen? Ja, eh, ja det tycker jag mm. verkligen. Det finns liksom inga andra eh, grejer. Om man också ska orka göra det som är väldigt avgörande mot rasismen, nämligen att ta vardagsstriderna. För mm. det är skillnad från många andra kamper, så är ju rasismen på något som verkligen. Det går ju precis varenda, liksom, droppa var, varje svrå av, mm. av, av, av livet. Mm. Och, och, det som händer på tunnelbanan eller i klassrummet eller på jobbet eller sådär, så mm. det, det, sånt sånt måste man säga ifrån mm. mot, och, och, och För att orka göra det så behöver man också ha ett mm. vara ett skärm Och vara med andra och prata mm. med andra Och, mm. och, och diskutera sina, sina erfarenheter och det är ju en del organisering det mm. också. Och sen så, så Så tror jag verkligen att Alltså jag har ju, när eh, eh, det blir så att man intresserar sig liksom för olika historiska epoker också jag tycker tyvärr att det finns väldigt många oroväckande paralleller till, till delar av mellankrigstiden mm. en sak som jag tror vi behöver liksom och det är klart, det är inte så att fascismen kommer se precis likadan ut. Alltså så här, likadana former och fula mustascher. Det är inte det som är liksom, grejen. Men däremot så eh, ser man ju dels den här som vi har pratat om länge här. Mm. Hur liberaler kan mm. liksom, vackla och mm. så. Eh, men men, men eh, också den här liksom, smygande normaliseringen av ja. dessa saker. Och att man inte, inte orkar stå emot den. Mm och inte Den ser är... precis och inte ser, och inte ser vad mm. det ena gör. Du kan tycka en massa mm. saker om eh, din kompis mm. som typ blir övervakad av sin mm. storebror mm. i sin familj mm. och tycka att det är asjobbigt och drygt. Men hur pratar vi om Exakt. det? Hur pratar vi om det problemet Exakt. och så att det inte också blir ett led i mm. exakt det som höger mm. håller på med. Och det, det, det är ju också, när man tänker liksom, diskussion om kriminalitet och så, det, det är så oerhört tydligt att mm. det, det är skälet. Det, det är ju, alltså när nu mm. slutet cirkeln med mm. mig som pratar om Teodora skriver i Grepe så här. Det de gör, mm. det är ju att man anlägger ett perspektiv på mm. verkligheten som gör att vissa saker får groteska proportioner mm. och vissa saker syns inte. Mm. Och det är det. de det är proportionerna mm. som är avgörande för mm. vår uppfattning av verkligheten. Mm. För de allra flesta i Sverige har ju till exempel inte blivit utsatta för till exempel beskjutning eller, eller blivit nedslagna. Väldigt få. Väldigt få. Mm. Och faktiskt färre mm. än för, för länge sedan. Mm. Men om. Om man läser om det här på ett visst sätt varje dag, tidning, mm. så kommer man dels att tro att det är på det, dels kommer man att se vissa saker och inte se vissa saker. Mm. Se också, det är uppenbart att vi, vi har nu fått, liksom, det är inte så, ty, tyvärr inte, inte liksom oväntat, mm. något terror, en mm. eller annan terrorhändelse mm. eh, kommer att ske, ha skett i Sverige, mm. och det är ju verkligen vidrigt och, och fruktansvärt och få den effekten tänkt. Få mm. delvis att folk rädda. Mm. Men ja, ja, det tog mig väldigt hårt att liksom, eh, konstatera mm. ändå, som, mm. som man som teoretiskt har, har funderat på de här sakerna, att det som skedde i Trollhättan när människor mm. mördades mm. inte betraktas och inte beskrivs som, som, som ett terrordåd. Mm. Fast det var politiskt, mm. det politiskt motiverat. Det, det folk, många offer, då, ja. många offer mm. människor dödades mm. Mm. och det skedde på en plats där, där människor eh, inte väntar sig att det ska, mm. det ska ske. Mm. Det riktades mot ett ställe där, där barn, mm. alltså, det är det, barn. Det, det är terror. Mm. Och det som skedde i, i, i violens är terror. Mm. Eh, eh, bägge mm. är, är terror, bägge är mm. fruktansvärda och mm. självklart det är Stockholm, och det, är Stockholm mm. det är fler som berörda, mm. det säger mm. ingenting mm. om. Men eh, att helt mm. betrakta det ena som terror och, och inte alls det det säger ju något till mig mm. om vad som kommer hända mm. den dagen jag faktiskt blir utsatt för. Uh, andra mm. angrepp. Mm. Det var så liksom när jag tänker efter utöver den mm. debatten, debatten som var. Uh, vi, det är klart att det, det blir. Uh, det, det kryper ju nära inte att säga att det här kommer att hända igen, utan att säga om det händer, mm. vem kommer att stå upp och säga mm. och dra rätt slutsats mm. av det? För det är de slutsatserna, det vi gör mot varandra, som är tryggheten. Så. Mm. Välvalda avslutande ord tycker jag. Eh, tack så mycket Ali för att du kom hit. Eh, tack för att du var komma. Det var väldigt roligt att du kom. Eh, flamman som kommer ut idag eh, kan man teckna en prenumeration på. Eh, det är väldigt viktigt att man gör det för flamman eh, måste bli, växa och bli större. Och jag tänkte eh, säga att vi har nu blivit 12 000 gillare på Facebook. Det är också väldigt bra. Så att om man vill så kan man gilla och bjuda in andra kompisar. Så kan man sprida och göra sånt härligt. Så att allt det här som vi har sagt nu kan spridas till fler personer. Så tack så mycket Ali och på återseende imorgon. För då blir det fredagsmys med Anna och Sina. Hej då!